וחסדכם כענן בוקר, וחתל משכים הולך. על כן חצבתי בנביאים, הרגתם באמרי פי, ומשפטיך אור יצא. כי חסד חפצתי, ולא זבח, ודעת אלוהים מעולות. והמה כאדם עברו וריט, שם בגדו בי. גלעד, קריית פועלי אבן, עקובה מדם.